Christian Jacques az egyiptomi bíró. Első kötet a meggyilkolt piramis. Fordította Vaslócsik Krista felolvassa Lantos István. A felvétel 2005. júniusában készült.